Szeretem részt vettönt. Lehet, hogy nem lángelme, vagy világra szóló röbbi játékos, kis lassú a szerelésnél, de mindig jó szobatárs volt és hűséges haver. És hogy mit szenvedett szegény ördög utolsó évünk nagy részében? Vajon hová ment tanulni, amikor meglátta a nyakkendőt a szobán kilincsén? Ez volt az egyezményes jel arra, hogy a szoba foglalt. Semmi kétség nem tanult olyan nagyon sokat, de valamennyit mégiscsak kellett néha. Tegyük fel, a házi könyvtárba járt, vagy Lamontba, vagy akár a Pietaklubba. De vajon hol aludt azokon a szombat éjszakákon, mikor Jenny meg én úgy döntöttünk, hogy nem engedelmeskedünk a házi rendnek és együtt maradtunk. Rének mindig fel kellett hajtania valami helyet, ahol le tud dögleni, a szomszédok kanapéját, vagy hasonlót, feltéve, hogy az ő szobájuk nem volt foglalt éppen. Még jó, hogy legalább a rögbi szezonnak vége volt már, és hát én is megtettem volna érte ugyanezt. De mi volt a hála? Valamikor régen megosztottam vele szerelmi diadalmaim legapróbb részleteit is. Most nem csak ezekben az elidegeníthetetlen szobatársi jogaiban rövidítettem meg, de még csak azt sem voltam hajlandó közölni vele, hogy egyáltalán viszonyom van Jennyvel. Egyszerűen jeleztem, mikor lesz szükségem a szobára. Shretton aztán olyan következtetést vonhatott le ebből, amilyet akart. Mit akarok mondani, Barrett? Az Isten szerelmére hát lefektetted? Raymond, úgy kérlek, mint a haveromat, ne kérdezz. De az Isten szerelmére, Barrett, minden délután, pénteken, éjjel, szombat éjjel, az Isten szerelmére hát nem lehet, hogy nem feküdtél le vele? Akkor miért kérdezel, réi? Mert ez egészségtelen. Micsoda? Ez az egész ügy. Hol? Mit mondjak? Ilyesmi az előtt sosem fordult elő. Így begombolkozni az öreg réj előtt? Mit mondjak? Ez teljesen érthetetlen. Egészségtelen. Az Isten szerelmére. Hát mi a fenét tud ez a lány, amit más nem? Ide figyelj, Ré! Érett emberek szerelmében szerelem. Úgy mondod, mint valamit trágárságot. Szerelem? Te korodban az Isten szerelmére nagyon aggódom érted, édesöregem. Miért? Az épe szemért? Az aglegénységedért, a szabadságodért, az életedért. Szegényré komolyan gondolta. Félsz, hogy elveszítesz egy szobatársat, mi? Egy frászt, inkább nyertem egyet, annyit van nálunk. Hangversenyre öltözködtem, úgyhogy ezt a párbeszédet hamarosan le kellett zárni. Ne izgassd magad, Raymond. Kivesszük majd azt a lakást New Yorkban. Minden este más pipik. csináljuk az egészet. Nem mondd, hogy ne izgassam magam, Barrett. Téged a hatalmába kerített az a lány. Ne félj, nem veszítem el a fejemet, feleltem. Nyugi. Megkötöttem a nyakkendőmet, és indultam az ajtó felé. Shretton valahogy tanács volt. Te, Oli, mi van? De lefektetted, ugye? Az ég szerelmére stratton. Erre a koncertre nem azért mentem, hogy elvigyem Jennyt, hanem hogy meghallgassam. A Bach társaság az ötödik Brandenburgi versenyt adta elő a Danster és Jenny játszotta a csembaló szólót. Természetesen már sokszor hallottam játszani, de sohasem társaságban vagy nyilvánosan. Te jó Isten, de büszke voltam, egyszer sem hibázott. Legalábbis nem vettem észre. El sem tudom hinni, olyan óriási voltál, mondtam a hangverseny után. Ebből is látszik, mennyire értes a zenéhez, fiúka? Épp elég értek. A Danster udvarán álltunk. Olyan áprilisi délután után volt, neked az ember kezdi azt hinni, hogy mégiscsak elérkezik a tavasz Cambridge-be is. Jenny zenész a közelben témferegtek. Köztük Martin Davidson is aki láthatatlan gyűlöletbombákat haigált felém. Úgyhogy nem vitatkozhattam vele zenei szakértelmemről. Átvágtunk a Memorial Drive-on, hogy a folyóparton sétálgassunk. Lígy észnél, Barrett. Én egész rendesen játszom, de nem vagyok óriási. Mi bajnok sem. Éppen csak egész rendesen játszom. Rendben? Rendben. Egész rendesen játszol. Csak azt akarom mondani, hogy nem szabad abba hagynod. Ki mondta, hogy abba akarom hagyni az Isten szerelmére, amikor nagyja boulanger fogok tanulni? Most mi az Istenről beszélsz? Abból, ahogy hirtelen elhallgatott, megéreztem, olyasmiről van szó, amit nem akart elmondani. Kinél? kérdeztem. Nagyja boulanger híres zenetanár, Párizsban. Az utolsó szavakat szinte elharapta. Párizsban? kérdeztem nagyon lassan. Írtó kevés amerikai tanítványt vállal. Szerencsém volt. Állati jó ösztöndíjat is kaptam. Jennifer, te Párizsba akarsz menni? Még sosem voltam Európában, alig várom. Megragadtam a vállát. Lehet, hogy nagyon durva voltam, nem is tudom. Te mióta tudod ezt? Ez egyszer Jenny nem tudott a szemembe nézni. Olli, ne hülyéskedj, mondta. Ez elkerülhetetlen. Mi elkerülhetetlen? Végeztünk, és mindegyikünk megy a maga útjára. Te a jogra... Vár csak! Miről beszélsz? Most a szemembe nézett, és nagyon szomorú volt az arca. Oli, te milliómos csemete vagy, én meg társadalmi helyzetemet tekintve egy nulla. Még mindig markoltam a vállát. Mi köze ennek a külön utakhoz? Most összetartozunk, és boldogok vagyunk. A Oli ne hülyéskedj, felelte. A Harvard olyan, mint a Mikulás puttonya. Mindenféle bolond játékot belegyömöszölhetsz, de mikor vége az ünnepnek, kiborítanak. Tétovázott. És mehetsz vissza oda, ahová való vagy. Ezt úgy érted, hogy mész vissza sütit kocsvasztani Cranstonba? Elkeseredett dolgokat mondtam. Cukrás süteményt, mondta, és ne figurázd ki az apámat. Akkor ne hagyj el, Jenny, kérlek. És mi lesz az ösztöndíjammal? Mi lesz Párizssal, amit még sose láttam? És mi lesz az esküvőnkkel? Ezt én mondtam, bár egy másodpercig magam sem voltam benne biztosan egészen. Ki beszél itt esküvőről? Én, most beszélek. Te el akarsz engem venni? Igen. Fére billentette a fejét, nem mosolygott, egyszerűen csak megkérdezte. Miért? A szemébe néztem. – Csak! – mondtam. – Ja! – felelte. – Ez nyomos érv! Belekapaszkodott a karomba, ezúttal nem a kabát ujjamba, és sétáltunk a folyóparton. Valóban, erről nem volt tovább mit beszélni.